سرده زهب و ری مقدمه ده کاتیه ده کل کتاب مقدمه سرطه و رسیده لن ده ده کل کتاب سوا مقدمه و ده سرطه و رسیده لن شروع که مقدمه ده بحث الاسم که آغا چه کم نرم آرد و کسه ده مبنی مقدمه ده بحث اسم او مقدمه ی ر باسل اسم کی سے ذکر کیږي کی یو قارئ اسم وم خواص اسم تقسیم دے اسم قسمه نتا مورب او مبنی اورب او چھ دادری امور جی دا زکر کی گی و مقدمه دا بعصول قسم دید دا دری خبری دید بس سشی یو بعصول تاریف الاسم خواست الاسم تقسیم الاسم قسمی سیده دا, دا فل موربنا تشانا فل دا آغز این مقدمه دا دا بعصول مورب مقدمه دا, دا بعصول مورب سر فل المرغوات پوری شابوری المرغوات هغه کې به از ذکر کیږي اپ خپل ځای کرا شي بودی زینا مقدمه را د باصوله سم او پدې کې دا امور سلاسه ذکر کیږي اول تاریخ له سم دا خبره ترښوا شمعسین علی رحمت د مراسبو د طلباو خیال ساتل دي تاس کیاو د باره وجد حسرت کلا ذکر گران ده اغبیاء ده باره تعریفو کو خواست الاسم او ده متوسط ده باره چا تا متوسط لا آغای جنگم دنو تنبیح میاست که قائمه کردی و وقد علیمه بی ذالک حد دو واحد واحدی او متوسط ده باره تنبیح سکردی و اوز زمون گونتا ده اغبیانو ده بارا ده غبیانو ده بارا تعریف ده سم کئی او خواست ده سم چه کم دنو ذکر کئی حال اسموی معرفه روڑا سی روڑا دوی معرفه ذکر چه اسمون مخی پو تقفیم کم ذکر شوی ده او پو وجه ده حصر کم سو شوی ده ذکر شوی ده مخی معلوم شوی ده اول ذل پا چا معلوم شو؟ تقسیم たら چې هو اسم او فعل او حرف بیا چې وځي د حصر ویلا او وځي د حصر کې بیا سټ معلوم شو هو سدلتا الاسم معرفه راوړه تاسویری نکرہ چې ماشي معرفه معرفان ثانی عین سین اولی دلته وې ال کسمه ها راې تم چې په تقسیم کې ذکرو اواغې تم چې وځدې خاصه کې ذکرو دې تقسیم کې معلوم شوو او وجد حضر کے معلوم شئو اجماع لن او سواورا تبسی لن او الاسمو ما دلالا مانن في نفسه اشاره ما ما چې کم دنو ذکر کئی شدا ما کما ما دا ما حرفی دا کما اسمی دا ما حرفی نافی را دی. او ما حرفی استفامی را دی. نو ما حرفی خو بلکل نسی کئی گی ما حرفی کا نافیش نو ما دللا دلالت نه کئی نسی دلالت نه کوي او ما الله استفهم شي نو څه شي چې دلالت کوي څه دلالت کوي نو معنا حرفي بالکل مراد نه ده چې معنا یې شي ما یې تسمی نو یې سمي غټ او دوه کیسه مرادي او موصوفي ما موصولا پر مانده اللجی و وی او ما موصولا پر مانده شئون و غیره بانده وی یعنی دیو سیز نئے بارتی چا موصولا پر مانده شئی و او پسی جمله شئی صفت شئی مدام موصولا دا او قدام موصولا دا کم موصولا انو نتای کی گی چه موصول سرد سلینا کارا خبر دا چه موصول سرد سلینا دا فصل سو سشی شو فصل زکا دل علامانن په نفسی سرد حرف ہوتو او غیر و بیا بیادل ازمیات سلاستس رو دسو جی پیل سشی خوزی دیرو اخفاس غیر و مخترن صحیح دیکھن او دینووزی نو فضلونه فقیراله او جنس فقیران نه ده تو تعریف ناقصه تو تعریف څه شه نه قصو د چا وصوله شي د تعریف پا خالص نشه نه جنس نه نو حد تام بن شي حد سب شي ناقصه او کچیرتا کچیرتا ما مو صفشي ما صفا نو بیا تاسو کوم امه پور سما چې دا ما مو دا ما مو صفه د سشي نه عبارت دي ما مو صفه نه کړوي څه دا د سشي نه عبارت دي څه شه اون نری کده لفظ نری کده اسم بھائی کچھ ساتھ دیجئے سمبت کی طرف جا رہا ہوں ساری سمبت دھکاپی شرح ہلا کابی شرح سمبت سوات کی کلے دیا رہا ہم علی صرف چکم انہوں کی رہا خبر وانی پوری کی کنا کدا عبادت د شیئون نشي شاعتس دلالت کی شاعتس دلالت کی د دې داخل شي داخل وشي په کې اربا چې اربا بل داخل وشو با کہ اغجدار شول کله ش باقی بانی زیدن اغا دیوالم دلالت کی پهو کلمه وال سنه د مرتضى مختار نه دیو د از مینو ګوئن کدا میذر مای د نشی چانه نشی دا داخل وشو با کہ زیدن قائم مرکب به دیشی ولی زیدون قائمون کمیو لفظ دی چه دلالت کی بخفل مانا باندی مختارن ندی دیو دازمینو سلام مراکب بابا کسی شی غلام و زیدنم تشید لفظ دی دلالت کی بمانا خفل باندی مختارن مح مح ندی دیو دازمینو نام بارتی چه دا عبارت چی دی اسمون نا چانت اسمون نا ذاتې کم دنو اخر ز محدود براشي کو خاص کی اخر ز محدود براشي کو خاص کی او محدود قبل الح حد محدود قبل الح یعنی چې محدود لا تعریف کړی شوی نه وی خاص وی مجهولي محدود قبل الح حد تعریف المجهول تعریف المجولی؟ او کبارت ده کلمتن نشی ممزار ماهن کبارت ده چاڈه شی نو دلاؤ پی نفسی زمیرون او سر سیگه دلی بیا دلت پکارو دگه کلمتن سشیده وانت سکنا سشیده؟ وانت نو دلاؤ بیا دلنو پکار دلتن دلت سو پکارو دلاؤ پیسه نیش یو سینټریونو ار چاته به دلله دللې دګدل دلل دل به ار چاته وي кай کوم نمونه نه خې نو موږ غواړو نو می لا چې موږ خپل ملګرو پی ډیپټي د چا زوی دللې را را کسانو درولو وې تاسو موږ له نمونه پک دی موږ یې ټول درو تاسو موږ له نمونه پک دین تاسو مال څه می خوړې صفه صفه وای داګه مون باندې چالش کمنو یي چی بي چی کې په واده چالش کمنو په یو چاله بین شو دو دا نمونه به خو ځل نو خپل نمونه مونږ ته نه خو خپل خواو بیا مندارو او تور مندارو دا نمونه هغه څنګه هغه ودرولو او څو شنو واي وي بونګه نه کا وې زما سنو نه تاسو مال سنو نه خره وي هغه به رکرا له نو میخه کوټیا او خرال حالتا خرائی وغیمیوال دای را تاوی ویتا صور علا سی خرائی زمین یا املگرده اللہ دی رازات کی آقا ورطا بھی ویتا چ کم تک دیروائی بس اغسطانو مردی بھی منگلو خنرازی اغسطانو مرال نرازی انده سامن کسی پی جنو چ کم تک سمن ته دیروائی بس اغسطان سده نم نی آقا وی ویتا اللو کیا کہتا ہوں پکبلاو اوی گنا بیاوی ب پخپل اپوش دلګه زمانم څه شي دل لري لکه دل دلت پکارو په نفسي کې څه پکارو په نفسي ها لکه هول اناو پکارو حال انا سو پکارو کی خلق ته وي حال انا په نفسي ہمارے ساتھ کچھ ساتھ دیجئے کو ادھر ادھر نبوزل کرتے سالور احتمالات شکمائے سکی مو سوپا شارح جواب کی دا شارح جوابن کو مور بارانی جوابن اڈیر دی وہ شارح جواب کی ایک کلمہ دن دلت بارانی جوابن امشت دی ممزر مای بارد دا شئ ان شے نا, دا نا دی ان نا مراد شئ ملفوز دی نکی غیره مای بارد دا لفظن نا دی لفظ نا مراد لفظ مراقب دی نکی لفظی لفظ مفرد دے نا کی لفظ او زکر قسم قسم, قسم دے دا قلمین او محفوظ د قریمہ کی افراد دے افراد دے لفظ مفرد او یاما عبارت دے اسمون نا دے او دل دے اسم لغوی مراد دے چھولو دا اسم لغوی مراد دے اسم اصطلاحی مراد دے نا دے جانب د محدود تے اسم اصطلاحی دے او جانب دا حد تے لغاوی دے نو لکا دغنشتے تیتوی لکی گی تکلقات تو توی تو لکا شرحو کڑی دی بیا بتاسو آئی چه منگ بیگا مطالعہ کڑوا پکی رانتا خیرت دورا واجوا شما لکا ویلت تاسو دو مطالعہ پی کردے منکارا لکا ما شا اللہ سبحان اللہ و شارح لرا چه کتاب گو رئی دا خدای بنگاہ کتاب گو رئی سبق جوتا وی و دی دنیا کی نوری خدای یکی دا د وین خدماتو وګوره، هغه به ښه کار شي. او هغه به صعوبې. کله چې تاسو ټول څه کوي، ټول څه کې ځاکو. نور په فلمونه وګورئ، په فیسبوک یې وګورئ، په کوموبایلو باندې خبرې وکړئ، هیڅ فائدې نشته. هیڅ فائدې. هیڅ فائدې. اځې کوم نن راکا، سترې را. په پادار چیا علم لګې، یای وای، یای وګورئ. پل کار سره کار لری فذلیات د کیس کمر خپل وقت بالکل مزهیک و په کې کېمه پدې باندې ٹھیک ته پتاو چې ورکانځل لګی لګا او ما مخ کې نه ما په وخت و دې سړے بس ښایي چې مدرسه کې سبقونه وای مطالعه او د کتابونو پوری عبارت حللنی کې لگا په دې سړے پخته او خپل کتاب ګوري ښه ځان څرګاوي چې ماټونو والا ډیر خپل ځای فذل ګرځیل نو وازون تیمه په موبایل و باندې زاویه کی لکه خبر خبردار ده چې زمونږ دغه خبره کول واسه من تاسو به په کوونه نشوګر زېړې کومه تاسو به په کوونه ګرځې لکه خبردار ده چې ځان کې له څنګه کې پیدا کی نه خوب ځان کې پیدا کی من دا موبایل له خدای غر کې کی داډې لوم شبه تر وټرې لکه طالبان نړۍ واپس ځای کی لکه کلتا چې طالبان دا موبایل چی نوی زبا ما سوطن فو موٹرسیکل بانی فسالورو پینزوش پاگو جمعاتو نو برده دما چی منگ با کم تیم مقرم کو چی ساڑه دس بجی یا گیاره بجی دو دکی دو تیم نی جیرم مایو جمعاتو علا چی زدت لیم الحمدللہ مایو جمعاتو علا نو نی دلی چی یا پا او یا پا چای بانی چی د ټیم نرستم ملګری دي چې په چای نشو او موږ اوس ټیم خاتم شو انا یو بس موږ ویچارلږه چای به دا حکومت په حکومت اوس کویا به ټیم می دې دي او په ټیم کې تا نه ما طالبان نو دي شاید چې کمنن خپل وخت یې کړی په دې جماعتونو کې لګا او وقفه پر دې کمنن زلاره چکر پکې لګو دا شیطریکي سره خپل چې کمنن اوس موږ د جماعتونو شکایت راځي او عوام راځي کله دا څه لګو اوو امره تا قلی. وی وداطن طالبان دي خو څو کوئی مزه نه پاسي کوئی مطالعه نه کوي څو کوئی سبق نه وي ګر دي ګر دي وو چې واه ثوابه ته کله دي کله بل چرته د جوماتونو لا شکایت کوي طالبان کله کده خبره ده چې خپل وخت مزه یې کوي خپل کیږي ما ښه ډېټ مطالعه کوي دا هم ولله شپګارې دي لکه بلوم څه نه پکاري دا هم پکاري ما هو ته وای کوم کتازو چرگان اوکره کباب اوکره گڑان اوکره چانا او لکھ آخر نتیجه بات روکنے لگا تقای بات روکنے لگا چچالا گڑی رو خوڑا با لکھ دیر ساتھ تیر کی بس نور سپایده نشتا اس دا دوڑای خوراکتے یو آسی بکس خبر را لکھا پکی گئی یو امیر او غریب یو بل سره خبرې گولی او مالدارا یو غریب اگریت تو چی مالدار زیم او صحت تا خری مالدار وی زیم دی. او صحت تری اگر ته زستان خوراکم حکومت او هر میاش کی نو وادوم کوم هر میاش کی وی نو سو کوم اگر ته دات وی زما ملمش الک اگر مالدار ته وی زما سس وی سرا به زما ملما اغه مل مکو اغه ته ډوډه راوډه کنه ورې ګلانه ته تیارا ورې ګلانه ته تیارا تړې سموګې کو اورته خدای ته وګورو ستراړو یاره تیاری کې تاسو مالدار خلک موږ لکه شه تیارو کنا ورته یاره خدای پتاندر دل او شو سې راړو لوګي مور سمسړیا کنه اغه ته یاره څلډ وډاېد ا لوبې تیار دی او کده غېدل براوډه ما انور ته تیاری اغور ته تا خپل سره لهغې ته و. نو سړډ ورډایول راولې دا، څو څو سالنیول راولې دي. هغه است خړپولې دي. چې خړډي باڅې نو بیا ورپاسيول اخو خو سې زونه څه کړې دي. راوډي دي ورته یې خېدی راوړی. اغور ته دوه نو خو. ای با زما ورشه ما زما شلتا. نګي. اغور ته و کومه خوګه وې دا اگوار توی غریر اخو اگوام وی منگ دک کشاندی دوڑای خورو چه خوه تا مختاج نو سیدسیکو او خورو نو چه سمی لوشی نو بزان پیسو کو مول کن الحمدلالله اغا صحتی تاسو یونو کر را چی چه جی لگ گونتا که ناشتا و تیاری کنا ناشتا ورادو تو تا یاره طبیعتا بی کچھ چیک نئی کنا آگوی خیر دا جی لگ گونتا که تاسو لگ ناشتا و که بیالک تات بل نو کر د بیا په بلور واړ واه او دا غینه څه جوړیږي دغه فضله داس څه شي جوړ شي مونږه سړډوړ او خرو آبادان کې ځایونی وي صحت شي خراب شي اغه ورته دا پدی خو پوه شم چې ډوړې واقې لذیزه خره خګه خوري او دا میاشتدار میاشه د واده دا خبره دې کړی و څار میاش کینه و کوما واده کوم و تاسو چې داسې زین په خدا ورځی داسې زین په خدا ورځی منګا چې کمندونو چې میاش کې خو طبيعت او تبرابر شي غوم په جوبن کې شنو یوزل وسرملاو شو داسخاري لکنه واده هغه ته واقعي ده غشانت ده دا. نو داسې زونه چې کمندونو دا ټول څه ضرورت دي دینس سره جوړیږي اصل څه چې کمندونو لکه خبره ده دا, دا چې کم خدمت ته الله منتخب کړی دې لپاره صحیح کار کوي کا خان مطالعه کوي بس بهرال خبره ده با خبره تیرو بیرته نو بیر مافي غواړو کلمۃٌ دلل شارز جواب کو همین درما عبارت د کلمۃٌ ندې نشانه دی یعنی ما موصوفه د موصوله ما اسمی ندې اسمی ندې حرفی ندې بیا اسمی کې موصوفی ندې موصولی ندې او عبارت د کلمۃٌ ندې ند شی اون د لفظو ندو اسم ندې د کلمۃٌ تاسو په شکل کړه دلل یا دلت سو بِنَفْسِهِ بیا بِنَفْسِہ آزو فکارو د جواب رस्तो ذکر کئ په تصویر و زميري بينان علالت ذ الموسم قد الله کې او مذکر ده او بنفسه کې زمير رسته ده مذکر ده او د وجود لفظ زمين زرمانه ده یو لفظ زمين زرمانه یو معنا ده زمين زرمانه نو لفظ زمين زرمانه مذکر ده او معنا ده زمين زرمانه کلمتوند ده په دې بعد د لفظ سره ول مذكر ورو لسو چاې پوسوي کنه کلمتون دلت پس کلمتونې فري هي ورو دلسکو او دا سره ما کوم ویلو چې ذکر د موصوب بلا صفت ذکر د موصول بلا صلا مستقر ايندل عرب دي نو دلا سره بیا ورو الا مانن نا فی نفسی ہی مجرور دے جاری مجرور چې پی بارت د قوم کے شي شی دید پارا لابدیو دے رائع محلینا دستو واقعی شی دے ضرف دے ضرف لغو دے که ضرف مستقر دے کدا ضرف لغو دے دل لپو رے متعلقی چال لپو دل لپو رے مدد دل لپسی لکی خو فی نر آجی بار آجی ما دل علامانم بی نفسی ہی پکارو فی نفسی ہی نو پکارو شو آو مانا مانا کنا. نفس فی فی نفس وانا شوی One możagha phidaleagi pour Donald quýge manah 1941 logahari מ�stephorzy We can keep your thoughts up our ways We can keep your thoughts If you keep my thoughts If you keep my thoughts We can keep my thoughts We can keep him Me so demek It can keep my thoughts Where many of us how او کو مانن تر شنو ظرف د شراز خپل نفس خوشوي شار جواب کې کائنات پی نفسي ظرف مستقر دي څه ظرف مستقر دي او صفت د معنا دي صفت څه دي حالونه د معنا نه سن نه دي حالونه د رټانا حال په معنا کې جزالت څه او د صفت په معنا کې جزالت څه غژواله دي صفات اولاوی دي تا نه د حالیت نه علماء نن په یو معنا حسې معنا چفرتا ده پزات دا نفسه پزات بل دا هی زمير جاده راځي دي کمانه تراجی شي او لازم به شي ظرفیت د شیخ خپل نفس لا او کومې مزرماته شي راجی شي نو کومو انصو عبارت د کلمه تن نه او دا څه مذکر دے مرجع از ذمیر ورتصن دا. دا او نه اودریمش قلبی ظرفیت در دا دال براشي مدلول لا څنګه مدلول لا کنا. او فی نفس هی دا کلمہ صدا دا دال او دال به زرب شي د جانه لپاره د مدلول لپاره دا څنګه کیدل یعنی معنا و پرتی پچا کی پر دال زرب یا زمانی مکانی او دلته وجه کومو درفیت د دال راشي چاله را, را. مسئول دره او دا صحیح جواب اې فنفسه ماده الله شارح جواب کی چې زمير راجه د مينذر ماته ساده اپ یو بار د لفظ سره سو مذکر زمير راجه کولو ته صحیح زمير راجه کولو ته صحیح شو. صحیح ده دقا اشکال خو ختم هم. چه ضمیر مذاکر و مرجا سوا موانس دووی چه مرجا سو شیده. شیده مذاکر ده زکا لفظ دمین زرما مراد ده او غصو شیده مذاکر دی دویم پی اشکال کرده چه ظرفیت د دل برا شی مدلول دره اغلق سات په پا جواب کهی خوا نفس ما دللا یعنی الکلمه پی نفس الکلمه چه پرتوی پزاد ده کلمه کی پزاد ده کلم فتسکیر الزمیر دلال فیل چکم دنو مذاکر راوڑا او پی نفسی ہی که ہی زمیر تراوڑا مذاکر راوڑا فتسکیر الزمیر اگر مذاکر دیکر کول لی زمیر در دی وجه ندی چالالب دل موصول دو وجه دل لفظ موصول سوال موصول کمی آده این درمانه کنه من دا مونگ ما موصوفه موصوله موصوله غادل وله چه موصوله عبارت ده اللذیو ده ده او دل چه شوا. شوا. او چه ده چه کم تا ده کلمتون نه عبارت وقصنده و ماسو موصوفه او تو چې بناانا علالب زیل موصول جواب ده چې دلته د موصول نه مراد موصول لغوی ده موصول لغوي موصول لغوی مانه ده ناتمام نا تمام. نا تمام یعنی زمیر مذاکر راوڑه را ده دو د ده لفظ ده نا تمام چیز نا نا تمام ممزرماو کم اصوفه نو پا صفت سکیگی تامیگی کم اصوله نو پا سلطه تامیگی ندل تا ده الموصول نموراد چه بل شه و سرطه کیگی پیوسته کیگی ندل شه موصول سرطه شی پیوسته چون ندل تا موصول لای نه دی بلکې د موصول نهرات موصولې لغوي دی یعنی نات او دویم جواب دا دی چې دو دا دویم احتال ته دو اشاره ده د مزمات ظیم جواب ته اشاره ده هل ته ما موسفه ک نه او دی ک اشاره وکه چې موصولا موصولله غلم سريیح دی په معنا د لیرې شيمرجاری شي. اللذی دیشی. اشکال اشكال یو داو چې موصول سره د تلینا فصل شونو جنسه څه نيشته څه نيشته جنس نيشته په یوه مشكال پیداو چې ال اسم چې دنو معرفه دا اول لذيم څه او, او مبتدا خبر چې دواره معرفي ضمیري فصل سي پکاري دلد ضمیري فصل جواب دادی چې پسل شته او سن شته جنس نشته نو دا دا راشو حدې ناقصه اخر حدې تام دی شي حدیث او او داګه پسل جنس په پخبل معلوم نه دی زګه اسم قسم نه جانه تکليمینه او بقسم مرعیب بچا کې بقسام کوي نو بس البته په خپل سره معلوم دی ندی وجه زکرکولو تیس نشتی عجت نشتی تاوی زمیری فصل نشتا زمیری فصل نو کم زی یو محدودی و بلسوی حد بی نوالتا متعین بی چه دا حد سره خبر ری نو فاغ کې چه تر اول اجاجه نشتی زمیری فصل را اول دیس نشتی عجت فصل را اول دیس نشتا عجت نشتی خبروانی پریدی جنا الباطا دا خبث مونږه اشاره وکړه چل موصول کی گویا کی اشاره شو دې خبره دا چې دویم جواب تاسو شو چې شو چې بم ځرمه عبارت الضیو د یعنی موصول څه مراد دې موصول البته ما موصوفه اولاد دې لمای موصولانه و جدارا چې ما موصوفه نکرښه شو شو نکرښه کلمتون شو کنه شو شو او چې کله څه شو نکارت شو حاصل په خبر کې څه دی نکارت ته نو دا جانب د چاره خبر د الیس مبتدا ده او پرسی سره خبر ده او حاصل په خبر کې نکارت ته دې خبریت سرمداډی راسته ده مناسب نه دې راسته مناسب غمایه موصوفه او لار ده چانه موصوله نہ قال المسند زبس